بسم الرحمن الرحيم باب احیاء الموات دی باب مرکی تذکیرا تاسو ته شوها احیاء په معنا دا او موات غزمگی توئیج عرب بنجر او غیر آباد کما زمګر او راین بنجر او غیر آباد دسو آبادکی نږدداغان میږي بیا بجر او اد د مکه هره غم که چې د چاپ په میل نه او دا د خار نه او د مرافق بالاله د نهمه به نو شرید هم دغه مسله چ کله د غمکهڅوک ادده کې نو دغه می ک د اتفاق دی بعض جو ده ده او مور کې اختلاف وو تر شوه ده خنور اتفاق د دې چې د مکرده معمول وګرځي مال احیا ارزن میتتن چاچی آباد کړ زمکه غیر آباده په لهود د رشوه ولېس د ایرخ ظالمین تتصو پایہ پر سره مېدې شي او موصوب سپڅه مېدې شي او نيشتې رفارا د اصل د ظالم صحاب ایرخ ظالم تفسیر رست خپل حدیث کې را روان وي وقال حسسنا همناد وقال حسسنا عبدان محمد النادي وقال نحي المروض عن هذه أن الله سلام قارن نحي أرض في يده وذكر حديثه قالت لقد خبرني ذي حسسني هذا الحديث ربيني يستسمايدا ذي قال زمير رجيري كما وكماكي حديث داو عروض خذكار نقاكي وماكي عن إيشان نعروع نبيا سيد داو عرووي فلقد خبرني الذي خبره کلمه ته هغه چې حدثنی دا چې دا حدیثه ما ته بیان کړو ته سمه چاريز کې کی وګورئ چورته حدیث جاوین کړه ده شهید مزین نه حدثنی دا مصداق قم سعید ابن زید شود مضمون دا حدیثه در بیان کړه ده ان را جولیني دغنن دو سړی ته سما جګړه جوړ کړه جګړه راوړه اله رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه ساه دوما نخله نالی <سؤال> کروی و پر ایدانو کی کجوری پی عرض آخر پزمکه دبل د نا چیز مکه در آغصدی اودی نالون کی روانو پر مز کی تنازوشو فخزان پی اسلام و نبی اسلام د صحیب در زمکه در پار پزمکه در آغا زا ایر خبر در چیز مکه قلد آغشو نو اس دی دوانی خواکی بیانه پاتی کی وقال قال جنبه خط سرر د حق الغير رضي و امر امره او پره پار نه او له جرو ايخرجنا خلو چخ پري كجري واس مين علينا قال له وي فلقد رايتها الراوي ده حديث وي ابن زيد لقد رايتك تمر ما دي دلو د درا تا جرو لرا وانها لتضربوا سلاو الفوس ایا یقیناً علی شو دی صلی وسلم تبرګو باندې وینال نقل عم او داګه جروی دنګ دنګی تر دې چې ویژه شي راځينا ما سلام دادا چې د یو کز مکی او بل کز پکونه نالکی او صاحب د زمکی نبریدی او وباسبه درګی باندې نه دی یو بل جهالت پته هم عالم شو ځمږه له اخوږي په ډېری جګړې کې او داسې حالات وانه چې كريټي سره سچل په خلکو کې راغړېده چې ونه وایي سړی په خپل ځمکه نه لکړی بلکې په ویاړه کسته دا ونه د نماز مکه ته چې کوم دېره غوځانل او پر دې کتب زمایو په ځول خبرې دي کې دانيش د ځمکه کوه په هیونه ولاړ نه بدلنه کو نه کو دا د ش خپل <سؤال> کار ب خپل نره کې چې کوي سری او داسیف ک نه رخیظالم تسیله بریته د ج ووش چې دینه دا معلوې چې دغزمکه شووه د بجر او دا یو سری چې دا نوځان نه با کړوه بلکس په دی کې داون نې کوي خی دا چې دا به دغه می نه دیر السلام پهقی سره د خله چې بجر مکه چابا د د ملک شوه بر سپار کې ته سرپ نهشي کوي و اي قال عبد الله بن احمد بن سعيد الداري قال حدثنا واحد من ابينا من اصابه اثناء معنوي لانه قال ان القول ما كان سره كده او دې حدیث کې تعین د کړه دې په ګوان چې دا ګوښې ده خدای دې ماکه حدیث دا معلومې ده چې دغه وهن کې د دې ونه ګنک سان او دې کې یوه فنر ایت رجلا یذری او پیوس دا وهن کې یو کس دا دې معنی پرانته از تابعیدی و ازدگوائی کم چیل اللہ پیغنبرتی صلا کرلہ چیز مکده اللہ از مکده مراد دینا بانجرس مکده او باندیان للا باندیان دیان دي. او چاچی و غیر عباد از مکده عباد اکلا داخل آئی قلیب دینا چون کمخی حدیث اگردیس اگردیس و چو اروه داوی چی نبی صلاة و سلام ناسی خبر کرلہ داو مرسل حدیث نوزداغی ذکر کوي چې جا انا بهادا انجلي سلام الذين جاءوا بصلوات عليه دا خبر راول دمور ته د نبی رسوله هغه خلقو چې اغه مونته مونځن راول من غن صاحب کرام دا خبره کړل نه وريت رغیز را حدیث په حکم د کم حدیث کی شو مرفوع من احاطها اذن اسلام او چاچی دیوالو کلو من احاطها اتن چاچی چاپیر په دیوال علا ارذن پزما کا فیللو دا دزره پارشواره مساله څه ده چې نم سي دیوال یو په جرزم کین تاوشي پر دیوال تا هلو باندې د غزمکا پرې سړی ملګرځي کوي امام احمد سي وای اوغله دی حدیث دې ستاندي جمهور حضرات داوی شپ نصب سی دیوال تهو حضرت راز مکہ مملوک نگر ترسو پوری چې دغه آباد کرن نه یاو کې دی اوسه درنه چننج د دې حدیث مقصد اغه دا بیانې چې دا دیوال چې نه پار د سکنا مراد نصب دیوال وهندري الګن نصب دیوال چې تروی فکنه کپدي مالک نگر اچھا دی قال حتہ تنا احمد الله احمدو امره له دی دی روایت کې شام دې زالم تاریخ پی شرخ زالم ستوي چنالی کې وسړې پزمک ونی او دې په عکس روي چې دزمک په سبب د دینه الاوله ما بکی ونی نه کړي زمکه زماره چل جوړ کړی مالک و ولایت ظالم کله ما و خذا و حق ترا و ورثه به حق نه د امام مالک زیه تاریخ کئ شر اغزئ چ اونورشی او کنهستئشی ونی بکینالشی برنه حق نغد تاریخ کله بت عموم راغه و نه حق را چانه ول لذيذ چ اغزان نه خبرت کړي ها ابو حمن ی صاحب دې نو دا حدیث ذکر کئ چې مون غزا کوله په مئدنی رسول الله کې تبوک دا په अहम کال هجرت آخري غزا د نبی علیہ السلام <سؤال> نو کره چرای نبی علیہ السلام وادي القراته دا شام او مدینه منوره به منځ کې یو وادي ده لویږي اذا امره الناس په په حديقه بيو بارك له هغه د غيو باندې بیر اسلام خلا صاغته وي او خرجو دې باغ دنيو اٹکلوږي کې څمره مې انسان دغه اندازولګي چې دا د دمره مثلا د بسلمنې شلمره باقي خلک مهارت لري او اٹکلواله غونه بیر اسلام لس وسق صحابه کرام هم د خپل انداز موافقه اٹکلي دغه نبی رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم په بوک تګلو خو ځنانې ته وی چې تبشمیر کې هغه سچ راوځي د دېنه کومه مدنه لري وروتو 105 نو ابشمیر کې موږ تبوخ ترالو ادا ملي کو اله علیه و سلم بغلطه ليزه هديار كلا بادشاہ د تیلی د امریک اله <سؤال> د دنم الرحناو نبی اسلام الله چې کله په دغه سفر کېدلو نو دا خبر شو چې په دیترب کې نواب دی نوم غنومله او د شام په روم د بادشاہ په طرف د دې کې مشاریک شه داغه ما جپور د نبی رسول اسلام ورته خط لې غره اسلام دعوت ورکړو نو اغا چګره تاسو کو چې نبی میر سلام مخه ته ترې ن بیا چې خبر شو نبی اسلام راځنو په خپل حال دغه ملک دې اراده نبی میر سلام فطر او او دغه سپین کچره چولې په دې ګراوري وا نبی میر سلام دا ته وڅکي دلایو قیمتي وتی صادر او شالور کای او وکتب له ذکریه ذکر په اړه په بحریه ددا کله بحره اید دا کلیچ کم دے دا هم اصطاد پارشو او صلح کردو دی اسلام سره ادریس سو چې دا و سالاند ادا کی قال دیوئی فلماتین وادن قرآن کرجم وادی قرآن تلالو نبی علی زم خزیطوئی کم کانپی حدیقتی تا فضی باغ چی سمره امدن شو اغیویی لسو سکم چی نبی علیہ السلام اتکر لگاو لیو نوی نبی علیہ السلام اینی متعجیلن وافس چی مدینی تراتو یو مقام تراؤر سیدو نویز جلتی که انکی مدینی تا او سوک چی رادا که پتازو کیچ جلتیو که ماسنو جلتیو کی یو مقام تراغی داغذین مدینی تا دولاری وی یو لندہ لاروان او بل چونو اگدہ لن دلار غیر طریق الغرابوی خدا دتی آ... چالو نوه ابله چې کومه د لارو چالو لار وا چرن چې لخر غټ چونه اغه چالو او ټلار لاړو شي د هي پات سره وته خپل نه میله سلام نه باز من غروسه پره طریق الغراب پنه بل نه دغه حدیث ترجمه الباب سلام پادمی اشكال پادمی مناسبت اشكال له لکه چې احیاء الموات او دغه سنشتہ دیوډینا د دې د کرکول مخې ترې ایک تعلق لري چې په کارو چنیو رسول الله صلوات السلام د عملی ته الهیت جاگیر کې د علاقه ورخړی او المعبودوالوې د دې ترجمه تل باسه مناسبت لري چې د غنانه چوا دوی هم د خپل باغ چبات کړي او د بنجر ځمکه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام دا خپل حال پریخ تا د دلیل لدې خبرې شو چې سوق یو بنجر زماکه آباد کی غیر آباد زماکه آباد کی نو مالک ګرځې لکه دا چې مالک ګرځې لې وا سلام عليه السلام او عليه بارک سو نو دې د دلیل این محاجرات و هم اشترخین مناجی لہولا انا تجربت و عالیهنہ و ایو خرد جلینا طور رسولتنا و جبرت دور محاجرین انیسا و امات از اللہ امسود و احسنون رسولتا زینم روایت نقلقی انا اسلام کی دانت جتن بیر اسلام سرکی سپگی وی و مقصد داری چی ام دا سیادتی بخواب دیروس زمانت اس کو شودن ناخلق نو دا کی څه څوک نه کوي کله دا سوف پرې خزی مې سره ګوډېم اتې درنه وایي خو ماخه مداز زنانه به و نه لري وزر دې سرنو کې راګوته شروع کي چې کدرته څه سپه غمغایه نه تروبلي او نور هتي اراحته با مقصود نو دې کوم دا خبره او د نبی رسول څخه زنانه د د عثماني نه پانه انورندنه نه له مهاجراتو نه وهن له شکایت نه ګریګولید خل <سؤال> کورونو باندې کې چراتنګي پرې باندې او هر جنانو دی شکایت یې شمن هاغنه خلق موږ د دین او باسي نو امر او د کې اور پرېشي د مهاجرینو داودنانه تا نو عبد الله بن مصفو شو نو د میراث کې ورود کور چې په مدینه کې هغه ریټپات وشو حدیث باندې اشکال دی اشکال لري چې دا میراث قانون څنګه به رقم دا مقرره دي چې په دې کې ټول وارثانو قرآن حصہ مقرړلنو د هر چا ده په څیر خالص دغه مهاجرو زنانو د پاره سنخي د یو جواب خداره چې د مهاجراتو خصوصیت پکې چې نیو ریجرت کړه یو کورونه دکې نو نبی رسول الله عليهم درې لپاره د یو خصوصیت وګرځو چې کم څوک ورشین په میراث کې کورونه دی وګرځي او دویم جواب چې دې نه مراد زمانه ده دیتہ چې د دې په زمانه کې نبی رسول الله زنان او وارثان د 8000 کورونه موباش او دریم جواب جوابدار دی دې حدیث مقصد داده چې کله تاسو تقسیم د میراث کوي نو کوشش کړئ چې زنان او تا د دیو پټول میراث کې کم هيسر سي او کورونه ته واسي هغه متن یو ځای کې ځمکره شنو اغزمه کې حکم کوړ تاواله کړ په سیرتونو هغه کور چې کورونه دیوت شي او دیو شي کومه یې څوره کوي او تاسو شي او ترجمه تر باو ته مناسبت درې چې دارن بالمدینه وکړه غلره نو دا غدار بیت مدینه دی کوم ځای چې دی وغیرہ آباد دیو نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم داتا ورکړو عبد الله بن مسعود یاخذ القياده ابا کړو ځکه مناسبت سره دې دې کې کم چې لغزيات ورته وي ټوک وترمز ورته وي هغه د یو خبره علامه سیتی په شیر کې کړره بره ماشیم را نقل کړل سلیم علامه مفتي الانامي و كله هذا سؤال في الفرائض مبهم قوم اذا ماتوا تهوزو ديارهم زوجاتهم او غیرها لا تقسموا وَبَقِيَتُ الْمَانِ الَّذِي قَدْ خَلَّفُوا اِجْرِيَ عَلَىٰ اَنِ اتَّوَارُسِ مِنْهُمَا مقصد انداره چه مبتی شیف سلام وکی سلام نفس پر ارتوئے چه دا دا مراز چو مرسل دا مبهاما یو خوم چه کرا مرشی و داغو چه کم کورونوی داوی بی بیانی اخدی اور نور سوک بدا نا خدی علوة نور مان کم داونه چکم داغونا دې کې به هغه ناراض ترې څه چري نن جواب دې جواب ودا دې امل موها يرون ذاک بي طيبه په مدینه کې او د مدینه په خوان باندې تدرو دوا یا جواب امداد لکري حدیث باو مان جا پی دخول پی ارد الخراج، خراج، راغلی پا داخلی دو کی پز مکا خراجی مقصد سره چی دیو زیمی سره خراجی زمکر یو مسلمان ناغن دغز مکا اخلی او بید اگه خراج ورکی ریسو کم دی تو کم حدیث چی دی باو کی مستنی پا زکر کرد دو حدیثو ندی دوڑن دیو مانات پاڑنی اول حدیث کی دارغلی معاذ غاست حدیث چدویلی چاچی واچول جزه په 66 کې مده بریښودا اغه سن چ پاغي باندې الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دې حدیث دا دوه مساله معلوم شي یو مساله دا معلوم شوه چې خراجز مکا د مسلمان لپاره استل جایز نه او دوی کچرت یو مسلمان خراجی زمان کواغستان در غیستون پس هاو کما خراج چیده نو ده دا تیده با ورکای بعد دوی مو مسئله که خدا حناب ومدقه حکم مسئله ده مذب دید او یو مسلمان خانی اتداعان پز مکا چه و شریوی خراج نمو خراج دیده خوکر زیمین خراجی زمان کواغستان نه بیا خراج ورکي اوله ممسله چې دا چې نا سر د کې خراجي د مسلمان دپاره نو دا د احناافو د ممسلب خلاف لکه تازه داې ویلري چې جوو ممسلم هرل خراج ظمی او یو خزمین او خراج جایې د مسلمان دپاره. خراجی زمین والیه و دا این با خراجی زمین او بیا پاکی داری چو قد صحو ان صحابه اشترو عراض الخیراج شد و کانو ادون خراجها صحاب کرام او دا خراجی زمین ویدیوییوییوییویی خراج به اکولو نفدل علی جوازی شیران و الخراج و ادائی من غیر کراهیتین دا صحیب دا هدایی بارت شو پیو د مسلک تفصیل کا پیوګه ده باقي کتلواړی لګین دا دوه حدیثونه پرې باب کې راغري وی اوول حدیث کې تاسو په قدرې ان مالی او رضادی په قدر ول الاسلام زهره داخه پرې م سلوک د احناب خلاف ور در نغې جواب دادې دا دوه دا دا دا دا دا دا دا حدیثونه احتجاج ندید. دعان زعیفی، اولا محمد بن عیسی بن سمیر او لا يحتج بیه، لبان احتجاج دیشکی ریش. او دویم حدیثی او مار امی شعصار دام مجهولید. لیهاز در ویتونو قابل لفاردی سیدلال ندید. اجا؟ حضرتان حیواتی سرین خلیم، حضرتان حضرتان ویمار امی شعشا، شبیب علیہ السلام پرمائی چاچی ازمہ کی واقصہ پاٹیکس تاگی سرام نودہ اقالہ و پخپل حجرت کی اقالہ دی جسمہ نے چیزیرات ختم او چاچی اویستو زلتا د کافر د سٹ داغ نودہی پخپل سٹ کیواچا ولو ما صلصه که جیزیک و آغا را که روز دهی ورده زمان که تاکس خراجی ندواره وری اسلام تختول املاح دار سی اکم بترقرات تغلیس و تشدیل دیده ما صلی نان که اسلام نوڑی قال صلی ممن خالی مادان هذا الحدیث نو سینان بن قیسوی که دا حدیث ما ندخلی دی مادان ورده نما ته وی شبيب نحدثک احاديثه شبيب بن کړه تاسو وګورئ سند کې بعد السينان مقیس استاد سو کوخ شبيب بن نویم دې کنه راک تاسو ته وګورئ پرته ما ګورئ سند ته ته وګورئ هیڅ دی نیسته نما ته چې دا تاسو ته غبین کړه ما وته آو نووی چې کله ته غدا خاطلاړي دا غنه بر قدیم طالابو کی او دا حدیث ما ته وري کی او دو ازالالما اغولی که د پاره او در خالید خواه تر آلم زمانه تابوسک و خالید نمادان او در کاغذ بارکی که ما و تورکو شکل کاغذ داره او در د پیدهی پلاسکی چیسو و و بیخو رضی مکینا کار چیده و مقصد داره چی خالید نمادان چو ت سروکیرا واستنو جہادی سیور غدا پریخ قال ابو دعاء ده از یزید بن خمیر علی الزنی کته کساتو خیالی پر سند کی اوراویدی یزید بن خمیر نما سنب تغیر التین کی تی دا یزید بن خمیر ی الزنی دا غنید کمچی شعبہ شاگرد ده نا غنم یزید بن خمیر رحبیلی داد اس مورد جز متعلق خبروا سند تغی و زهات نور ده حدیث مبارک تفصیل تستموشو چي سند کي اعتبار صدا حديث زيد خدي باب الرد يحمي هذا الامام من حماده يحيى اللي دي حیمہ لا يجوز احیا يجوز حیمہ سب د نبیره سلام خصوصیتو کی غزان لکی کولیش خوبلسو گدا سینیش کولیم احیا اذا د بنجرز مکہ عباده ولی حیمہ عباده المکہ ممنوع کول بخلق باندې نبی نے درتو سلام نفر اگر اجازتو لیکن نبی رحمت الله خپل ذات د پارا چرته زین نه نه کړی د دې تو سوق نه دی سیوا او کم چرس ترازی نو خیمن نقیر اغل مدان نبی اسلام الله د بیت د پارا کړو ځان د پارې نه ورو د نور خلق د پارا نه هیڅ ما د خپل ځان د پارا جنه برچاله نه شرکتی چه هما وشی نپا کی بیا خلقو تکریب جوړي تعالی ک ممنوع یوسف تنبی نبی رسولان پرمای نشه ایمان من کول یوه د هغه د الله رسوله پاره زوہری رہی محله یی مادرس دی چې نبی رسولان حمن نقی ممنوع ګرځولا نقی علاقا دا نقی چې دا درو مت دینه فشل پر صحه واکی کی یو نقی د نقی خدمات ابواب الجمعہ کې و ان شاء الله د غیظ پرمختي طرف کی راشدان نه دمدینه کې دن نه او دمدینه لیک په پاسه دا وه ها قال حدثنا الطويل دغه ماده د ریقاز وماده د ریقاز هغه او هغه حالتونه چې د جنایتانو چې د اقتصاد او د ابابدی او سچپړي کې حدیث تاسو له پر ریقاز کې خمسته ده دهنه په مسلک تاسو قرون استره دې د معاملات او د کنز یو حکم ده نو کنز کې به اتفاق خمسته مادن <مع> کمه دی وایوصه پنځ خمص ده استدلال لدی حدیث ته په ریطریجه سره شریکات لفظ دا مادن او کنزونو شامل دي مادن اغه ته وایي چې الله په قدرت سره زمګه کې کم سچواهر وګر پیدا شي او کنز هغه ته وایي چې خلقو کمسه دفن کړي ریکات ځونو ته شامل دي ترېکات جو خمل شون دي د دوه پرادینو په دی ډول کې چه حکم دا معادن زکاة تی خومستنره اور ایک از مرادیب دا کنز دا معادن تنشننجا برون خبرت آسکرانی بید دعای خبرت دا چه کم معادنو کی خومسته اگمو کینشته امام شافی او دا غمو تبین شعاف مالیکی حضراتوی چه سیپ پنقدینو کی دین زحب اوفی زعب انا بیره فقرت سمست دي انا داوی چې کله جامد منتب ان هغه شی چې د قانون راوزی او په غور باندې غوړی کیږي دا بدیګي کوم ده نو خو مست دي را کا سرري کا سپندي کا ده کا پتللی کا نور چې او قان دی غنل <سؤال> کل جوه بدیګي دا په اور باندې او خبر اچی نساب دی کی شرط او کاندے شرط او جمہور په پنسبانی کی نساب دی شرط علمت امامی شاید دین یورویت دخلی چولکی شرط او دی کمی تیفاق دی چحولان د حول شرط نه نلے سنگمیویی؟ وي او لیے تار حضر صناع جاپر رضو نساب دین بار حضر و لیموزے گیم او لیے تار و معامتینی بورای و تبین جاپی بیس نامی و یا دمرني حاج من انها اخبرت فقالت لعبل النظام لحاجتي بنقيل قندبر اذا ذا زباع مقداد لحاجتي تلو مقداد رضي الله تعاله دخل زرده بارا بنقي الى خاج خب جاتده یو خیده او بالجیم ده نو خب جبه سنگ شو لکنو خب دویم قرد پدی که دو جیمونه جب جبه سنگ شو لکنو در در از ما صرفی یو دریم لغت بلم کرده دو خاگانی خب خبر خبه تا سپور شید دری لغت شو جب جبا، خب خبا، او خب جبا، خب جبا، خب جبا، پیوزی گینوم دی، دیل جی تلیو منا زانی ستکاره گو، پیزا جورزن ناسا پیو غط مگوا، من جوهرین دینارن، رو ویویسو دیو سوڑی ناشر پاید، دیوتا انتظار دی، ثم لما زل بهم شو يخرج دينارا دينارا حتى اخرج 17 دينارا بشروجي وشرفه رايстаў دي انتظار ولا شرفه کورک پچ مونږ او تاسو نه مونږ بس کول څه زو خبر نشي دې غريب سره پک شو اوا او دا خو یوز دي کاپيرو مخفط کړی مسلمانانو پرې بی دی علاقیر د خلخ د کتر جاپان کی پاتې کی مای جاپان کی وځی کو یو کسو غریب او کی اعلانو کې چله کز نه ادارې ما تعاونو کوي خپل اندازې خلکو لپاره د تعاون کی سوورنه کېدل دي ورکې نو خواته یو کس نو سویدای دي چې شیر کو سمره شوې خلک د خپل کوو داسې خ سر و خلک خل پاکستان دی که نه و خ دیته در نوالت تر چې پسي کوورئ چې په سططرې قبل او دا رااک اوفرم چرته وي وی... یو دهری د روس مسلمان شو نو چاور لکه ته څنګ مسلمان شوله نه ره ما هو خو نهندلو دا خبرې مورید اووری او ید د پاکستان د وجنې الله ومده او د یو دا پاکستان د نړیواله د مبارک جمعکوم تاري ما سیر کو نه دی پره ختموله پس و سو کو پسې شو دی د قوم متحدانواله د پاکستان ار شخص کته پورته او بیا پاکستان چریګونه د پویشم چې وزات شه د لا چلی نو دا خبره د ملت کې نو دی د صحابیم دا څوکړه اوله دا سوچ پیدا شو چې د بیا اسلامته را په دی کې په ما کم سر خومت یا دکې چا ورکم بیا ورو سر را کا اسلام خواته ړ نبیې سلام خبر کوو نوبی سلام ته خوله یوا نوبی اسلام ته دو چې سرقطه دی نهاله نوبی اسلام ور حاله هو جو تا قې سړي تهکی خلی کې سګې متالوي او نه ن ته ذکې چې که دبکې ګوتی دا بیا اره اکاز گردیدو اپدی که و بیعا خمس چلی انکارو کنو دام اقصر لکتا شو نبی علیہ السلام و الله اللہ لکا پیها اللہ تبارکت و اچستار کې پا دیگی سیتیوانا دلتیو اشکال جوړ شو اشکال داریدی دا روپی اش روپی دا بیعا لکتاو دا لکتیو کم روز سیت تاریف تاریف تاریف ہونا شو سلی پیسی بجب کی او کچر تا دا مادنی نو پدی که خمس پکارو خمس نو بیری سمانزو بی بار کلده کفی هم اشکال لیکن ناری جواب دوانو بری سوکی که لوگتشی نو لوگتی دا پار تاریف پکار دی اخو علا چید تاریف زیی نو بیر آباد علاقوی تاریفیچر تکڑی نو پدی وجنی بیری سرات و سرام تنو رکوز دې نادار او کچتا دا بل خبری دا مادن ذکر <مزدقى> نبی علیہ السلام د دین خو مڅوانه است وو چې دی عجزو مستحیل کو د د فقر او د غریبید وجنیت کومسوانه وو دی خو به د یو په دغه خرڅو دی او د دې کریمه وای د ابن عمر ماری د دې قال حداثنا یحيى بن ماین قال حداثنا وهو مجاري قال حداثنا لقاء قال عن محمد ابن عمر ان دې دې موږ دې دې باندې په تاویو په لړ نه هم یو څه د دې په اړه څه کولی شو چې دا یو په دې کارګرامو او باندې دا د مرو نه تاولې څه وکړم با آدیر مکه تیر شو د کنا ځاړه کورنته مراد یو زیکي جوړ قبر ده خوانه او دا قبر سو قراناي او پديباني صبر سره جوړي يا بل قبر به جوړي د دې کم ده جمهور وی چې دا جایید بغیر د کراهيت علامه شاهمي پري تسريح کال او ماليكي حضرات وی جایید د جمال کراهيت نبي انتلا تو سلام چکلا طایب پترطرف تر یو نو هغه موقع دا صحابي خپل ذکر کېب عبد الله بن عمر جناس شماده نبی اسلام نو ری درو چې کلمه او تو د غسرۃ طایبته مو په قبر تیر شو نبی رحم دا قبر تابوري غال دا په دې حرم کې یو یوت روان هو تدنا عذاب شو نو د پکیرې شو چې کله دا حرم نه و هو تذابرت تلك التي ارا صوابتي دنسلو قومه لدقوم بهذا المكان في مكان دي دپن شو پری کی علامه دهنه کی دپن شو ده سره غسطن یو لخته من ذهب دسونونا كتير تاسو نبشتم ان هو خاور لرقیدنه اسبتمهون تاسو با حاصل کی د غلخته ماور ده سره چلتی وکړه د ترپت خلقو فاستخرج الغسطن نو هغه لخت دي تر دی حدیث باندې یو دی باب باندې ښکاله <سؤال> چې د دې تعلق د جنایی سرزلتی وري ذکر کړو جواب دی دا دې چې په دې مناسبت ته څه ذکر کړلو چې د د یو قسم لکان شو په دې کې چګم د سونو لختو هغه کنزو چې د ځان سره خولې دام د ریکاز په حکم کې شو په مناسبت سره موسنیم د دې سرتې څه وکړلو ذکر او رسطنی بابتی سرورو و نیزدیکی یمکنن داباو قبور و سراؤلو دا دغی لغتی وزن شل رتلو شل رتل صونو پدید شل نمسیری ابو ریغال سوک دے ابو ریغال ببارکی دا رجید دادا سمودیان دا و دا سمودیانو د قوم نو او د صالح علیہ السلام عاملو دے دا اندخ په قوم سره په غلطو خبرو کې خفته شو په قوم چذاب راولند او تخته ورو او لاړو د حرم اوسره تاریخ دې خطر تاریخ نه ده باز وي تدې دلیل او رہبر د حبشو کلچ ابراها حتیا د قابي درنور د پارا را ور کړیو نو تعالی رخوا دیو جنا عرب کړي او ظلم او سپیرتوب سره درب المسلو حاج مږي جا کولونو الوه جهلیت په زمانه کې د خلق حج پر کېدو د بوري غل قبرم په قبر اوری چن ان امام ترمزي او حديث خلکړي چې سړيخ په لې خزي طلاق کړي په یو دلټوني عمر زه هو ته اچو او تخلو خطر جو کې اول ارج من قبرو قبرو عبیر غال. عبیر غال. قبر کمارو جیما قبر ابریغال کن قبر اصلاف اکمارو دیسی وانک بجایدت که بچ خلقه در ابریغال قبر اشتر پر ازدق و جریر مشور دو شاعران تیرشوری دی, دی اسلام په زمانه کې خود ایو بل سیده سیده ایو بل, بل سیورانه جریر خلاب اشعار وی او جریر به پر ازدق خلاب اشعار وی. نو اگه اشعار چی جریر در پر ازدق خلاب, خلاب کیویل نیودام ده نظام تل فرض د په پر جمعه کما تر مون قبر ابي رغالي چه پرز د کومو شو فکمر یو ولې دسن چې تاسو به رغالي خبر په کومو وشت دا زګی خراب شوی لغه په دین الله اخرو کتاب الخراج والپي والعمارہ کتاب الخراج او پی اماره سره تورزیدو کافی طويل بابو اوسه اتیوار سره مشکل